Isabela Vasiliu scrapa daian sau transparența matematică a realității, sacralizată de pașii lui Isus Moto Împărăția cerului fusese deja instituită pe pământ. Era biserica, trupul mistic al lui Hristos, evident pentru cei mai autentici dintre credincioși. Pentru ceilalți, biserica nu arăta ca o împărăție a cerului. Întocmai cum divinitatea lui Hristos, camuflată în omul Iisus, nu era evidentă decât creștinilor. Procesul de desacratizare a lumii, a vieții și a istoriei care triumfă în zilele noastre, își are originea în incapacitatea de a înțelege misterul camuflajului sacrului în profan. Mircea Eliade, Jurnal, 5 august 1976, Paris doar după ce a parcurs drumul cunoașterii, lui Faust i-a fost dat să afle că natura, prin firea ei, nu se lasă despuiată de taină. Lumea creată de Dumnezeu pare a feri misterele de lumina cunoașterii omenești prin văluri de nenlăturat. Taina păstrând plină zi, natura nu se lasă despuiată de vălul ei. Goethe-Faust, traducere Lucian Blag. În termeni științifici, această imposibilitate de cunoaștere fără rest a fost transpusă de Kurt Gödel în paradoxul care îi poartă numele paradox construit efectiv în sistemul principia matematică. Din acest paradox de mare semnificație reiese o fatală limitare a oricărei formalizări matematici. Publicat în 1931, Paradoxul lui Gödel s-a mai numit Teorema lui Gödel și sub acest nume apare în povestirea Daian, pe care savantul de renume mondial Mircea Iliade a terminat-o în ianuarie 1980. S-ar putea ca Daian să fi fost ultimul său mini-roman dacă ne luăm după corespondența din acei an cu unul dintre traducătorii săi, de unde reiese preocuparea academicianului Mirce Eliade cu editarea în franceză în regim de urgență a peletristicei sale, în principal apărută în germană, în spaniolă și în românește, limba în care a fost scrisă. Deși citită din revista Ethos a Iruncilor, cum îi numea Mirce Eliade pe soții Monica Lovinescu și Virgilia Runca, această ultimă povestire n-a fost deloc înțelesă de Monica Lovidescu, nedumerită de lipsa oricărei asemănători dintre albinii și un posibil securist român. Explicația lipsei de asemănare o oferă întreg cadru povestirii, în care circa patru cinciimi descriu peripețiile extrasenzoriale ale anchetatului student Dayan, supus la șocuri electrice și supradozare de drog. Indianistul Iliade era de tânăr la curent cu aceste fenomene extrasenzoriale în care conștiința pare a părăsi trupul, fiind capabilă să descrie cu mare fidelitate întâmplări petrecute la indiferent ce distanță, distanță de spațiu și sau de timp. Dacă nu știu în ce zi suntem, spuse Orobete, nu știu dacă academicianul Pavel Pocatirov este sau a fost deja, sau va fi aici într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Cum sunt silit, mai precis, am fost silit de dumneavoastră, să trăiesc într-o durată personală, fără controlul calendarului, nu pot face distinție între trecut și viitor. Dayan mai dovedise și înainte că posedă vedere în duh, povestindu-i albinii de sinuciderea la galați a unei rude a anchetatorului. Când a apărut volumul Life After Life, al lui Raymond Moody, mare trebuie să fi fost surpriza filozofului religiilor, constatând o frapantă asemănare dintre percepția extracorporală a moribunzilor întorși la viață prin spitalele moderne și puterile miraculoase ale reoghinilor exersați în practicele descrise de Patanjali. Oricum, mult înainte de cercetările experiențelor din timpul opririi inimii și stoparea aparentă a activității creierului, marele istoric al legilor știa că relația dintre persoanele implicate în declanșarea oricăror fenomene paranormale nu poate semăna în niciun fel cu relațiile normale dintre oameni, chiar dacă unul este torsionat și altul un deținut politic schinguit până la pragul morții, ceea ce s-a văzut și în romanul fore Interdit, apărut la Paris în 1955 și la București după căderea comunismului. cardiologul olandez Pin van Lommel, autor al volumului Consciousness Beyond Life, The Science of Near-Death Experience, remarcase la un interviu regretul pacienților, Cărora reușit reușise manevra de resuscitare, că n-au fost lăsați să treacă marele prag. Cercetătorul fenomenelor din vecinătatea morții pare să confirme acea coincidență opozitorum invocată de Iliade pentru înțelegerea minii romanului pe strada Mântuleasa, strada unui București pe cât de mitologic, pe atât de sinistru. Trăind sub arestărilor și anchetelor secuiste. Personajul Diane, descris la un moment dat și în stare cataleptică, aproape fără puls și fără respirație, stări trăit de unii egini mai experimentați, este pus de Hermeneutul simbolismului religios, să afirme înainte de a muri că știe unde se duce pentru că a mai fost acolo. Cam ce spusese și Sfântul Arsenie Bocat trecut, nu odată pragul foarte posibil, cu prilejul bestialelor anchetei a comuniste După ce îi trimisese romanul, ce urma să fie premiat de Academia Concur, Mircea Eliade i-a scris lui Vintila Horia că titlul e splendid și el singur două dimensiune exilului. Înțeleg că e vorba de o profundă experiență personală? care ți-a deschis alte perspective și ți-a cerut alt stil. Nu numai că te-ai regăsit, cum spui în scrisoare ca scriitor, dar te-ai maturizat peste noapte, dobândind la oaltă claritatea și sobrietatea marilor maiești. În discursul ocazionat de omagirea la Sorbona, a faimosului savan cercetător și filozof Mircea Iliade, venită târziu, dar mai bine târziu decât deloc, Henri Corbin subliniase radicala înnoirea științei religiilor aduse de Iliade, l'extraordinar mesaj care nu a aportit la notre vie scientific. Corbin a accentuat diferența ce se hermeneutica eriadescă a lui Homo religiosus cu noutatea ei de a porni de la cunoașterea de sine, de la autenticitatea trăirii individuale de, Bornita de la simple concepte, Nous avons dû une rénovation complète de la conception de la science des religions. Nous étions tombés pendant plusieurs générations dans les ornières de l'historicisme, du sociologisme, quels que soient les noms que l'on donne à ces prises de position qui aboutissent à une impasse. Grâce à lui, nous avons vu éclorer une manière de comprendre, d'interpréter l'homme religiosus, non plus comme si nous étions face à face avec des concepts sur lesquels on délibérait, mais en laissant ressurgir du fond de nous-mêmes le sens permanent des choses qui sont son mode d'existence som mod tetre. La Radio Europa Liberă, Vintilă Horia, primul scritor nefrancez laureat cu cea mai înaltă distincție a literaturii franceze, a povestit în anul când lui Mircea Eliade s-a decernat titlul de doctor honoris causa de Universitatea de Paris Sorbonne cum timp de un an și jumătate a luat avionul de la Madrid către State Unite, Canada, Irlanda, Franța, Anglia, Germania, Olanda sau Italia, pentru a sta de vorbă cu oameni reprezentativ din diferite domenii ale științei și ale culturii, spre a-și confirma presupunerea sa, după care am asistat la un adevărat revidiment al spiritualității, în ciuda zvonurilor legate de moartea sufletului, și de sfârșitul oricărei mentalități spirituale. Ancheta asupra gândirii asupra artelor și științelor actuale, publicată în diferite limbi europene, a rămas inedită în România vreme de 44 de ani, unde inedite sunt în continuare encoesta de stras de lo volum de interviuri axate pe experimentările asupra fenomenelor parapsihologice precum telepatia, clarviziunea. Introducționa la literatura del siglo XX Los derechos humanos y la novela del siglo XX În ultima, laureatul premiului Goncourt amintește de rusificarea Basarabii, inclusă în URSS, provincie românească în care drepturile omului sunt vorbe goale, glutind în aerul absolutismului. Când realitatea e constrânsă a se conforma ideologiei raționaliste, ea devine o stilă omului ce posedă atât o latură conștientă rațională cât și una inconștientă. A doua latură, folosind starea de semitrezire sau chiar visul, intervine nu numai în procesul de creație, dar și în fenomenele parapsicologice de precogniție. Latura inconștientă a fost imaginată de filozoful Lucian Blaga ca posedând anumite categorii de spațiu și de timp, fiind așadar cosmotică și nu haotică, cum mulți s-ar înclina să creadă. Descoperirea inconștientului scria Mircea Eliade în prefața volumului Spiritual Discipline în 1960 poate fi comparată cu descoperirile astronomice urmând inventării telescopului și cu descoperirile maritime din timpul Renașterii. pentru că acestea au adus lumină într-o lume care mai înainte nu fusese nici măcar bănuită. Caracteristic cercului Eranos a fost de la început interesul pentru disciplinele și tehnicele mistice. După ce lecturase volumul lui Șamanism, Teologul Henri Le Lubac i-a scris că experiența extatică pe care Eliade a privit-o ca parte constitutivă a condiții umane îi se pare o idee de o importanță capitală. Într-o stare de semitrezire, avusese Mircea Eliade un vis premonitor în 1957 despre viitorul respingerii sale oficiale în cultura românească dominată de stângiște atei care rod marginile culturii. Visul de trezie i-a arătat și Casa Gabriela de la Ascona, Elveția, unde în cu Eranus savantul Iliade a conferenția decenii de-a începând cu august 1950, loc miraculos în care urma să ajungă în 1982 pentru ultima oară. În Dayan, Mircea Eliade imaginează o presupusă rezolvare a paradoxului Gödel. Soluția teoremiei ar fi rămas totuși necunoscută, nu doar din pricina lipsei filelor de la sfârșitul unui lucrări de doctorat pe această temă, pagini care ar fi putut fi rescrise de doctorantul în matematici în cazul în care ar fi supraviețuit anchetărilor securiste. Dayan ar fi putut reconstitui finalul lucrării doar repus în libertate, adică externat din clinica psihiatrică unde fusese cazat de securitatea comunistă, care l-a declarat nebun, falsificându-i actele pasămite doveditoare ale nebuniei. Personajul care dă numele nuvelei este înregistrat de poliția politică, vorbind atât în stare de veche cât și în somn sau în stare alterate ale conștiinței, produse prin administrație de droguri. Întreaga nuvelă desfășoară o serie de fenomene parapsihologice numite de iughini și ecstatici Sidi. Unele din aceste puteri miraculoase au fost enumerate de Sfântul Apostol Pavel ca haruri date de Dumnezeu, cum este de pildă puterea de vindecare și vederea în Duh, ambele dăruite de Domnul nostru Iisus Hristos, și călugărului mistic Arsenie Boca. Într-una din notațiile sale de jurnal, academicianul Mircea Eliade observase că exemplarele cele mai inteligente ale omenirii moderne de după descoperirea bombei atomice sunt atrase de știință. Cu acel prilej își exprimase regretul că celelalte domenii au rămas să fie practicate de inși mai puțin dotați. După opinia prețuitului savant strecurată cu destulă limpezime, dezlegarea paradoxului Gödel a rămas necunoscută din cauza locului în care descoperirea a fost făcută, în România apăsată de tirania imposturii oficiale, vânând obscurantisme și misticisme pentru a se debarasa de oamenii care ies din rând. Nuvela chiar așa începe cu un dialog dintre doi studenți turnători pe care îi supără genialitatea colegului lor, porecrit Daian. Nici conducerea instituției de învățământ superior, plafonat odată cu înscăunarea unui impostor, decanul Irinoiu, care l-ar denunța pe studentul orobete ca obscurantist, nu reacționează diferit. În totalitarismul comunist susținut de teroarea poliției politice, orice post mai înalt a fost de regulă obținut și păstrat prin conformismul turnătoriei către omnii prezenta securitate, infiltrată nu numai în structurile sectorului ideologic al Partidului Comunist. În ce privește situația României, deși acceptase cenzurarea produsă de turnătorul Ioan Petru Culianu, lăsându-și vămuită ideea că ideologia comunistă n-ar fi putut să se mențină atât amar de vreme, dacă n-ar fi fost susținută de terarea farselor, de procese cu verdictul dinainte stabilit, a închisorilor politice, a lagărilor de exterminare, precum canalul Dunărea Marea Neagră, supranumit canalul Morții, și a spitalelor psihiatrice, academicianul Iliade știa mai bine decât Iung că la români nu este și nici n-a fost vădată epidemia mentală a comunismului. După expresia faimosului psihanalist Jung. Numai că în România au fost perpetuate cât s-a putut de mult taburile legate de criminalitatea dictaturii comuniste, taburi păzite după 1990 de vechi staliniști cu putere de decizie precum Silviu Burcan, pentru că a trecutul să rămână absorbit de Neant, cum absorbită de Neant a rămas masacrarea românilor din jumătatea de ardeal oferită de Hitler Ungariei Hortiste în 1940, cu tricolorul românesc găsit prin casele unde păstraseră simbolic, oamenii erau purtați cu el bătută în cuie pe trup pe ulițele satului. 991 de Hristoși au fost crucificați în satele și cătunile din Ardealul de Nord, 151 la IP, 81 la Tresnă. Tei rămâne insensibil la asemenea grozăvii, scria memorialistul Horia Stanca. Beletristica lui Mircea Eliade, apărută dincolo de cortina de fier, încalcă tocmai aceste taburi. În noaptea de sânziene reamintește martirajul suferit între 1946 și 1952 de filozoful Mircea Vulcanescu în închisorile comuniste. În pereina, face iarăși, la, la, face iarăși aluzie la rolul represiv al poliției politice, mai precis la pasiunea securității pentru teoria conspirației, prilej să inventeze vinovății fără dovezi concrete, dar suficiente pentru confecționarea unor dosare penale, și torturarea deținuților politici. Unii i-au făcut nedreptatea de a-l acuza pe Iliade că ar nega istoria în condițiile în care doar orbul găinelor putea face de nesezizat angrenajul terorii comuniste în novelistica sa, inspirată și de crimele Revoluției Culturale Chineze dintre 1966 și 1976. Mai toți exergeții care s-au ocupat de literatura eliadescă intrată cu mari dificultăți în cultura comunistă s-au conferit să observe ignorarea taburilor legate de criminalitatea regimului comunist, care a bătut toate recordurile în materie de genocid. Cea mai mare surpriză din postcomunism a fost că n-a făcut obiectul unui damnațiu memorie, în toate țările din Est s-a invocat iertare ori iertarea nu poate fi acordată decât celor care au remușcări. Dacă nu sunt exprimate remușcările, iar iertarea e acordată unilateral, înseamnă că instalăm nedreptatea la temelia noilor structuri. E ceva groaznic. De-al amnistia a fost imediat urnată de amnezie. E ceva cu totul extraordinar dacă ne gândim că experiența comunistă a făcut mai mulți morți decât nazismul, a zdrobit mai profund sufletele și spiritele decât nazismul, a distus mai fundamental societatea decât nazismul, a ruinat viața zeci sute de milioane de persoane și imediat s-a luat hotărârea ca totul să fie dat uitări. Pe drept cuvânt, nazismul apare azi celor mai mulți ca o monstruozitate morală excepțională Însă, în același timp, comunismul s-ar zice că a fost un fel de accident meteorologic de care nimeni nu se consideră responsabil. Alain Bessançon de la Desidence à la Democratie, Paris, 1996 În nuvela Daian, autorul lucrării Quelques Observations sur la Teorem de Gödel este un tânăr premiant în toți anii de școală în de matematici, de poezia scrisă de alții și de simbolismul religios nu doar cercetător științific înmeascut care orbecă e caută în necunoscut pe nume Constantin Orobete. Pe tânărul student, supranumit întâi făt frumos cu ochii în lacrimi și după accidentul stupid care l-a lăsat fără un glob ocular taian, îl interesează și calculele vizionarilor asteci privitoare la sfârșitul epocii infernale care urmate epocii beatifice. Nu este străin nici de credințele religioase din antichitate, precum cea încrustată în epopea lui Ghilgamesh. Pe Bucureșteanul Daian, îl cucerește și limbajul camuflat în limbajele de toate zile, cum este de pildă a privativ din amore, a more, care, despărțit, trimite către ideea privației de moarte legând iubirea de nemurire, pentru că adevărata dragoste este tot una cu nemurirea, consideră Mircea Eliade. În prima sa lecție de deschidere, din octombrie 1919, iubirea fusese considerată drept cale spre nemurire de fascinantul profesor Nae Ionescu, al cărui suplinitor la Catedra de Metafizică a Universității din București, Fusese în sa Mircea Elian. În povestirea Daian, iubirea creștinească iese la suprafață cu bilejul agoniei studentului închis și apoi ucis în clinica psihiatrică prin supradozare de droguri, șocuri electrice și tot arsenalul medical la dispoziție într-un astfel de stabiliment, cazând și pacienți furnizați de securitate. Înainte de pragul marii treceri, Tânărul matematician, Dayan, cere în mod expres să fie iertați și rematriculați cei doi colegi turnători. Dar, fără nicio îndoială, cunoașterea metafizică pe calea iubirii nu duce la nemurirea la care a ajuns evreu rătăci Ahasverus. Bad l pe Iisus Hristos pe drumul Colcotei, Ahasverus s-a trezit răsplătit cu nemurirea până la a doua venire a lui Hristos. Devenit personaj de legendă povestit de-a lungul vremii, într-o mulțime de feluri, variantele păstrează constant blestemul de a în lungul și în latul pământului. Rentinerind ciclic la 100 de ani, când prin boală și suferință se tot apropie de moartea izbăvitoare, evreul rătăcitor nu-și dorește decât să moară de-a Ultima lui speranță, cu ghilimele puse de Iliade este nimicirea Terei prin bombele atomice pe zice trece mai performante. În cel privește pe H. singurul lucru care le interesează este sfârșitul lumii, timpul exact a celei de-a doua veniri, calculat matematic din ipoteze științifice asupra ivirii și pieirii Universului, sau în variantă mai optimistă pentru el, dar neconfirmată științific, Evreul rătăcitor îl chinuie nesiguranța momentului final al epocii infernale adică timpul calculat de asteci pentru care ciclul ultim a început prin cucerirea spaniolă și se va sfârși în 1987. Văzut în primele secole prin Armenia și în secolul 14 de sute de persoane în 1542 evreul rătăcitor Ahasverus îi apare și studentului la matematici căreia îi va marca scurta existență. Povestea Jidovului Rătăcitor o citise Daian cu 12 ani înainte de rezolvarea paradoxului Gödel. O terminase de citit în Noaptea de Sânziene, o noapte vrăjită în care studentul român, redevenit fără frumos cu ochii în lacrimi, își va încheia existența pământească în acea clinică psihiatrică, unde a fost supus la șocuri electrice și celelalte, fiind achetat de securitate și cu mijloacele moderne ale drogului adevărului. Prin drogare cu scopul la mină, s-ar fi fost anchetat de securitatea sovietică, având un ascendent asupra securității locale, de la înființarea ei în 1948 de către colonelul sovietic Anna Pauker, chiar și părintele Arsenie Bocan, nefiind găsit vinovat, cum povestise unii cunoscuți Spre ghinionul lor, anchetatorii Sfântului n-au putut înregistra la acea anchetă decât rugăciunea inimii care îi însoțea automat respirația. Doamne Iisuse Hristoș, miluiește-mă pe mine păcătos! Biserica de la Drăgănescu, sfințită în 1983, oferă și mărturia Harului Precogniției care l-a făcut pe călungă lui Conar să picteze în altar martiriu Sfântului Ștefan cel Nou, trecât la Domnul în 28 noiembrie, zi la care avea să se ducă în 1989, tot ca urmare a schingirii, însăși părintele Arsenie Boca arestat și a închetat de securitatea comunistă în repetate rânduri. De pe zidurile faimoasei biserici, la scena pogorârii Sfântului Duc se poate citi. Ziua întemeierii bisericii, ziua tămăduiei de frică. Între scenele pictate pe ziduri de părintele Arsenie Boca se află și chemarea lui Moise în Horeb, în care apare rugul aprins și nemistuit, având imaginea Maicii Domnului cu pruncul Iisus în mijlocul flăcărilor. Se poate presupune aici, o aluzie la așa-numitul lod a rugului aprins din temnițele poetice comuniste, unde au fost închis fără de vină teologul Dumitru Stănilare, părintele Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu și mulți alții, dintre care trei au răposat. Vasile Voicuescu, poetul mistic Sandu Tudor și arhimandritul Haralambie Vasilac. Tot în fresca Biserice de la Drăgănescu, fostul starez de la Sâmbăta de Sus, care a cunoscut pe proprie piele metodele de închetare a securiștilor comuniști, a scris în demnul Nu vă temeți de cei ce ucit trupul, ci -mi fiți mie martori. Lunga trecerea orfanului Daian pe tărâmul de dincolo este însoțită la un moment dat de imaginea mamei sale, care îi spune să nu-i fie teamă Cumva suprapusă peste căldura sufletească, era din, din icoana luminoasă a Maicii Domnului, care îl privea cu dragoste și milă, lacrimile ruindu i lin pe amândoi obrași. Întâi îi păruse că seamănă cu icoana Maicii Domnului din Biserica albă, unde profesorul Naionescu asculta slujba în genunchi. La i-a părut apoi mai fidelă unei madone medievale, Madona inteligenția, cumulând înțelepciunea, dragostea și nemurirea. Doar lacrimile nu înceta să racurge nici pe noua, nici pe următoarea înfățișare, sub chipul fetei care îl numise Făt frumos cu ochii în lacrim, cunoscută cu opt nou ani în urmă, când îi strica în curte o robete Constantin, Boier vechi și domn creștin. După vreo cinci minute de la injecția cu scopolamină, trezitea bine la de a recunoașterii Irinei, pe ea o roagă să le spună să-i dea drumul măcar o lună sau două. Ultima înfățișare a prezenței feminine, petrecută în salon, este cea a asistentei medicale care îi raportează doctorului că pacientul aiurează, fără a ști că Daian era perfect conștient de tot ce se petrece în jurul său, Având parte și de puterea miraculoasă a percepțiilor extrasenzoriale, el trăiește în prezent întâmplări din cursul unor viitoare discuții cu anchetatorul albini. În ceața interogatorului, îl roagă și pe securist să-i dea drumul măcar o lună ca să-l poată căuta pe celălalt. Asociind uciderea sa, pură eutanasie în limbajul oficialilor comuniști cu uciderea înainte mergătorului Ioan, Studentul, dăruit cu geniul matematicii, dar nu și cu adevăratul geniu creator, subliniază marea deosebire care îl separă de Ioan Botezătoru, mesager care și-a dus la bun sfârșit mesajul pentru că nu a fost confundat cu celălalt care va trebui să vină. În mod semnificativ, Mircea Eliade a dedicat novela celor din urmă adică celor care vor trăi timpurile apocaliptice dinaintea celui de-a doua veniri. În scena Biserica și lume, Părintele Arsenie Boca descrie viața de zi cu zi a celor din urmă, dintre care mulți se vor vinde unei pe alții. Cum s-au vândut în numele ideologiei comuniste, așa se vor vinde și în numele corectitudinii politice a ideologiei globalismului se vor uri unii pe alții după metoda de satanizare a adversarilor și în lupta de clasă sau în lupta de rasă, folosind acuzația de antisemitism pentru lichidarea celor care le critică părerile, vor pe internet luptând împotriva trolilor, care dușmănesc pacea de pe internet, ruinând, vezi, Doamne, inexistenta concordanță de păreri exprimate online. Prin clar viziune, Diane știe că vor fi albite petele de pe conștiința torționarilor, precum securistul Albinii, că vor fi distruse toate urmele asasinării sale în clinica de nebuni, pentru că, deținând puterea, asasinii se blindați cu hârtie acoperitoare de crime pe care le pun oricând la dispoziția oricui. Scena în care matematicianul american de la princeton Profesor Lewis Dumbarton este împiedicat de securitate să-l vadă și să vorbească cu autorul considerațiilor asupra teoremei lui Gödel, amintește eșecul real în 1962 a profesorului englez Maurice Cranston de a lua contact cu filozoful Noica, despre care securitatea l-a mințit că ar fi fost pus în libertate. Împunând liberalizării cămașa de forță a minciunii, Nomenclaturiștii cu întreaga lor clientelă și-au menținut pozițiile dominante și după abolirea ideologiei comuniste. Ca și făptuitorii masacrilor din Transilvania de Nord, în perioada dintre 1 septembrie 1940 și 15 mai 1941, asasinii comuniști au putut ajunge neteranjați la vârsta pensionării, când domincele și-au primbat liniști de poției de mână.